22. fejezet. Az utcán sétáltam, miután az öreg ember eltűnt, üzletről üzletre mentem, kérdéseket tettem fel, próbáltam kideríteni, ki lehet, és egy nagy büdös semmi lett a végeredmény. Mikorra elfogadtam az ideiglenes vereséget, és leintettem egy taxit, kész voltam arra, hogy eltűnjek a városból. Éppen a kocsiba ülök be, amikor a mobiltelefonom csöng és a kijelzőre pillantva látom, hogy a hívó Alexandra. Szükségem van egy percre, mondom a taxisofőrnek, aki összeráncolja a homlokát. Hé! mondom. Hatalmas bóra valót adok. Megérem a várakozást, vagy valaki másnak is adhatom. Na mi legyen? Várok. Bólintok és bezárom az ajtót, a kocsinak dőlök és megnyomom a fogadás gombot. Alexandra? mondom. Már hívtalak volna hamarabb is, de a bíróságon voltam. Ezért válaszolom meg a hívásokat útközben a bíróságra menet, mondom. Felkészültem. Muszáj ezt a kellemetlen dolgot csinálnunk, amit csinálunk? Igen, mondom. Ezt csináljuk. Miért hívna téged vúzsz az összes többi ember közül? Biztos véletlen volt. Talán kiválasztotta az egyetlen női munkatársat az ügyészi hivatalban. Ez nagyon furcsa és őszintén szólva ijesztő is. A nőnek Eddi a társa az ágyban. Mi lehet ennél ijesztőbb? És te úgy gondolod, ez az üzenet egy beismerés? Mondtam Eddinek, hogy több meggyőződésre van szükségem, mondta, nagyon szépen elkerülve a kérdést, mielőtt tovább mondta volna. Itt van, akarsz vele beszélni? Megborzongok a gondolatra, egy elképzelt jelenet miatt az agyamban, hogy ezek ketten mesztelenül az ágyban vannak, és éppen azt csinálják. Nem, mondom. Úgy érzem, hogy ez a beszélgetés egy olyan felütés, mint minden más. Hívlak, ha szükségem van valamire. Ennyi? követeli. Semmi kérdés Eddiről? Semmi társalgás velünk? Nem, egyik sem ezek közül. – Ezek egyike sem, ismétli meg. – Megkaptad az első alkalommal. – Rendben, rendben akkor, egyik sem ezek közül. Lecsapja a telefont, és ebben a pillanatban ez zenefüleimnek. Behuppanok a kocsiba, és megadom a sofőrnek a reptér adatait, mielőtt hátradőlnék az ülésen. Keresztül arra szólunk a pokoli forgalmon, és mire elérjük a felüljárót, a nyugalom egy őrült napvihara után, Beleértve a reggeli találkozásomat kénnel, és annak a szörnyű emléknek az átélésével lehetővé teszi, hogy végül elmerüljek. Megtörtént. Beszéltünk arról az éjszakáról. Nem vagyok benne biztos, hogy ez most jó vagy rossz. Majd később eldöntöm. Vagy soha. Amikor a reptérre érek, egy kálváriának vagyok kitéve a szolgálati fegyverem miatt, és miután a taxisofőrrel is működött pénzt adok nekik, hogy egy kicsit felgyorsítsam a dolgokat alassúság helyett. Úgy gondolom, ebben az állapotomban ez mindenki számára biztonságosabb, de tévedek. Nem vagyok jó ebben a pénzdobálgatásban az embereknek, mert ha rossz irányba megy el és kiderül, a jelvényembe kerülhet, és ez a viselkedés, amit előadtam, megmentette a napom. Végre megtalálom a privát kisgépemet. Elhelyezkedek egy kényelmes bőrülésben, ami megér minden penit, amit fizettem érte, és a magányt. Megint felidegesítettem magam kénen. Nem öltem meg őt, mondta. Tudod, hogy mi történt? Te szemétláda, suttogom. Tudom, hogy én mit tettem, meg tudom, hogy te mit tettél. A fülke ajtót bezárják, is veszek egy nagy levegőt, és bárki, aki azt mondja, hogy ez megnyugtató, Totál beszél, és én megmondanám neki a magamét. A fejemet a párnán pihentetem, mondogatva magamnak, hogy csukjam be a szemem, de az elmém zaklatott, az adrenalin még mindig áramlik bennem. Alexandra, Kén, az öregember, a tetkó. Hogyha optimista akarnék lenni, ami nem vagyok, azt gondolnám, hogy az öregember a veszélyre akart figyelmeztetni, Segíteni akart nekem, még ha úgy is érződik, mint egy junior hasonmás. Egy fejjátszma, egy probléma, amiről csak egy emberrel tudok beszélni, és ez az ember kén, akit meg fogok folytani, ha még egyszer azt mondja nekem, hogy nem tudom. A kis gép motorja életre kell, megfogom a kabátomat a mellettem lévő ülésről, és betakarom vele magamat. Hosszú nap volt... És most nem érzem magam úgy, mint Lailah kurvaláv. Úgy érzem, mint Lailah. Csak Lailah. És ennek az embernek nem szeretem magam mutatni. Ő gyenge. Ő érez dolgokat, és amikor érez dolgokat, nem tökös. Mert aki tökös és belevaló, azok életben maradnak, és nem végzik egy 200 kilós ember alatt a parton. Na francba. Túl fáradt vagyok. Ez az én problémám. Túl elcsigázott, mentálisan, meg fizikálisan is. Egyszer, ha elalszom, jobban leszek. Majd holnap lerendezem ezt a ként dolgot, amikor kitalálom, hogy milyen szálak és kötődési pontokat kapcsol Tiktak hozzá, Romanóhoz és Pócserhez. Csak szükségem van alvásra. Aludj, Lailach! Pihenj egy kicsit. A motorzúgása felerősödik, és arra koncentrálok, érezve a kisgép felemelkedését. Körülöttem kezd minden elhomályosodni, de az elmém nem áll le a munkával, a képzelet kezd formát ölteni. Érzem, hogy fogjul ejt egy hely, ahová nem akarok menni, próbálom magam kivonni a szorításából, de túl messzire mentem, túl fáradt vagyok. Mintha újra belennék drogozva, és ez az érzés tisztára a múltba repít, ahhoz az éjszakához és pillanathoz, amikor kiléptem a bárból. A parkoló hideg levegője segít, hogy lélegezzek, de valami nincs rendben, nem érzem jó magam. A kocsi felé sétálok, de újra megtorpanok, a zavarodottság hulláma visszatart. Elérem a vezető felőlé oldalát a BMW-mnek, vagy amit bmw nek hiszek, bármi is legyen, a hideg fémen tartom magam. Elvesztem a valóságot. Kezd az elmém elhomályosodni, és az agyam egy része tudja, hogy bedrogoztak, és hogy be kell ülnöm a kocsiba, és be kell zárnom az ajtót, és segítség kell, segítséget kell hívnom. A zsebembe dugom a kezem, a kulcsomat keresve, és az ujjaim megérintik a hideg acélt, de úgy tűnik, képtelen vagyok megfogni. A kocsi oldalára hajtom a fejem, veszek egy mély lélegzetet, megpróbálom lenyugtatni magam, nem segít. Hangokat hallok magam mögül. Hangokat. Nevetést. Alexandra. Suttogom, még biztos vagyok benne, hogy őt hallom, de nem válaszol. Alexandra. Még mindig semmi. Még több hangot hallok, és azt hiszem, Endrút is hallom most már, de nem. Nem. Ez egy másik hang. Ismerősen cseng. Kén, elesek, de valaki megfog, valaki nagy és erős. Ismeretlen. Dögös kurva, mondja a férfi. Egy jó baszás. Állj, mondom. Állj, engedj! A rohadt telefonja újra csörög. Csöng a telefonom. Miért nem hallom, hogy csöng a telefonom? Kén az, mondja egy másik férfi. Vagy nem? Egy nő az. Egy nő az. Elvesztem a pillanatot. Minden elsötétül. És azután egy kocsiban vagyok. Érzem, ahogy mozog, pislogok, megpróbálok összpontosítani, és elkezdem észlelni, ami körülvesz. Fényszórók villannak a szélvédő üvegén. Egy kocsiban vagyok, az én kocsimban az utasülésen. Rá akarok nézni arra, aki vezet, de nem tudom felemelni a fejem. Az emlékképek újra változnak, és én a tengerparton vagyok, a szél belekap a hajamba. Sót érzek az ajkaimon, és egy ember megfog. Nem látom az arcát, nem látom az arcát. Elkezdek küzdeni, ütni és rúgni. Szükségem van a fegyveremre. Hol van a fegyverem? Nem tudom mozgatni a testem, nem tudom lerázni magamról. A pólóm elszakad, és homokot érzek a hátamon. A teste az enyémen. Megfoglak ölni, kiáltom. Megfoglak ölni. Az ajkai a fülemhez érnek. Túlságos a halott leszel, hogy bárkit is megölj, ígéri meg. A hangja halk, reszelős akcentussal beszél. De addig nem, amíg nem végzek veled, ami nem lesz túl hamar. Ne, ne, ne! Suttogom és felriadva felébredek, és rászmélek, hogy a kisgép ajtaja épp most nyílt ki, és én zihálok, kapkodva veszem a levegőt. Milyen volt a repülés? Kérdezi egy-egyenruhás férfi. Elaludtam, mondom. Próbálok magamhoz térni. Megértem, adok önnek pár percet. Behunyom a szemeimet, azt akarva, hogy az áttáramló adrenalin elmúljon és lenyugodjak. Soha a rémámaimban nem hallottam még a szörny hangját, de ma este igen, és ki kell űznöm a fejemből. Kikapcsolom az övemet, és felállok, ki kell mennem ebből a fém kalitkából. Megfogom a kabátomat, ami ebben a pillanatban a földön hever, felveszem és összeszedem a többi holmimat is. Egy vihartomból bennem, egy érzelmi lavinával, amit átéltem korábban, de úgy gondoltam már a múltba űztem. Még a rémálmaim sem hozták elő, mióta Los Angelesbe költöztem. De akkor ez itt a vég. Még nem voltam az emlékeknek ebben a sötét bugyrában. Kisietek a kis gépből, sorba állok a kiárat felé, és bérelek egy kocsit, ami hazavisz. Majd holnap foglalkozom azzal, hogy a bérelt kocsimat hazavigyem. Csak haza akarok érni, és össze akarom szedni magamat. Hála az égnek, az út rövid. A kocsi hátsó ülésén kilépek a kocsiból, félig kísértésbe sem, hogy előhúzzam a bokámra rögzített fegyveremet, amit a reptéren tettem oda, de jobban döntök. A junior feltűnik a színen, talán csak egy golyó teresztek belé. Legyen akár nő vagy férfi, akkor sosem lesz lehetőségem megmutatni neki, hogy milyen is vagyok. A bejárati ajtón át belépek a házba, bepötyögöm a biztonsági rendszer kódját és belépek, és megkönnyebbülésemre a lámpák azonnal felkapcsolnak. Amikor eszembe jut, hogy a számítógépről is meg tudtam volna nézni a kamerafelvételeket, de ezen a ponton nem ülök a gép előtt, és nem fogom átfésülni a több órás videót. Becsukom az ajtót, és megnyomom a gombot a biztonsági panelen. Öt óta előfordult a biztonsági rendszeremmel, hogy nem volt aktív. Engedje meg, hogy leellenőrizzük, Miss Love. Egy rövid szünet következik. A rendszer élesítve van reggel négy óra ötvenöt óta. Van bármi, amiben segíthetek? Nem, kösz. Elengedem a gombot és újra aktiválom a rendszert, majd a nappali felé sétálok, ahol felkapcsolom a kapcsolót, és világos lesz a szobában. Átpásztázom a terepet, hogy bármi eltére a normálistól, és aztán valahogy az elhúzható üvegajtók bámulásánál kötöttem ki. Emögött mögött, az ajtók mögött az életem megváltozott. Én is megváltoztam. A vihar újra elkezd bennem feléledni, képek arról a férfiról rajtam, ahogy megérint és megcsókol. Az arcomhoz emelem a kezeimet. El kell engednem. És ezen a parton kell megtennem. Birtokolnom kell ezt a partot. Szembe kell néznem ezzel a helyel, bármi is történt itt. Elfordulok, és a folyosó felé indulok, felkapcsolva minden lámpát, ami az utamba kerül. Meg sem állok a gardróbig, ahol letépen magamról a ruháimat, és átöltözöm egy futónadrágba. Egy sportmelltartóba és egy pólóba. Zokni és teniszcipő követi a sorrendet egy vastag kapucnis pulcsival. A fegyveremre bámulok, ami most egy közeli polcon pihen, és legyőzöm a késztetést, hogy utána nyúljak. Ennek az otthonomnak kellene lennie, a biztonsági zónámnak, a kényelmem helyének. Az emberek mindig fegyver nélkül futnak ezen a parton. Nem viszem magammal a fegyvert, de nem is vagyok bolond. Nem megyek üres kézzel. A falnál lévő, beépített fiókos szekrényhez sétálok, és kinyitom fellőről a harmadikat, elővéve egy kis tárolóból gázsprét és sokkolót, és mind a kettőt a derekamon lévő övre csatolom, a kabátom alá. Ha junior vagy bárki más játszani akar, mégis készen állok, és hajlandó is vagyok, és egy töltött fegyver súlya nélkül. A telefonom a kabátom zsebébe kerül, a füldugómat bedugom, a nappali felé veszem az irányt, majd az üvegajtóhoz. Hatástalanítom a riasztót és felkapcsolom a külső világítást, majd kilépek. Mennydörgés morajlik, a nem is olyan távoli égbolton, visszhangozva a víz felett, mintha csak válasz lenne a fejemben zajló őrületre. Bezárom az ajtót és nem hagyok magamnak időt arra, hogy elengedjem, hogy a múlt irányítson. A homok csikorog a talpam alatt, egy izzasztó edzés, ami arra kényszerít, hogy ne gondoljak semmi másra, és pillanatnyilag keresztül vezessen a támadás pontos helyén. Folytatom a mozgást, kifulladásig taposom a nedves homokot, megállok egy pillanatra és a házam felé fordulok, keresve valamit, de nem tudom mit. A telefonomért nyúlok, stein a Debatom című számra kapcsolok, egy sötét, gyomorforgató, kemény számra. Nem tudom blokkolni az emlékeket, De ez nem is az, amit most akarok. Négy gyilkosság van, amit meg kell oldanom, És az az éjszaka, azzal a tetkós emberrel, Talán nagyon is a kirakós egy darabja lehet. Itt az ideje, hogy újra átéljem ezt. Itt az ideje, hogy szembenézzek azzal, Amit megpróbálok eltusolni. Elkezdek futni, ahogy a zene dübörög a fülhallgatómban. Megfulladhatsz, nem várhatsz arra, hogy csak vége legyen. Ezek a szavak mindig mondanak valamit. Mindent elmondanak, amit azon az estén éreztem és azóta is. Az elmém visszaugrik azokra az eseményekre. Látom és szinte érzem azt az embert magamon. Letépi a ruháimat, és a drog, a rohadt drog hatása csak annyira múlik el, és tisztul ki belőlem, hogy áttéljem kezei érintését, de még mindig túl gyenge vagyok, hogy lerázzam magamról. Letípi a pólómat, mire én belekönyökölök. Vicsorog és megharapja az ajkom. Az ösztönöm azt csúvja, hogy álljak le, hogy zárjam ki mindezt, de kényszerítem magam, hogy újra áttéljem. Kényszerítem magamat, hogy visszajátszak minden felkavaró látványt, szörnyű részletet, amire emlékszem, egészen addig a pillanatig, amikor a férfi hirtelen eltűnik. A súlya elemelkedik rólam, amikor kén megérkezik és lerántja rólam. Megállok a futásban, kezem a csípőmön és mély lélegzetet veszek. A part előttem egy nagy fekete lyuk, mint a hely, ami felé tartok. Annak az estének a következő szakasza az, ami darabokra szakít minden alkalommal, amikor rágondolok. Ez a rész, amit magamnak sem tudok megmagyarázni. A rész, ami önváddal tölt el és elpusztít a bűntudat miatt, ami megkérdőjelez abban, hogy ki és mi vagyok. Egy csepp hidegesű landol az orromon, a szél erősödik. Megfordulok és elindulok újra a ház felé, afelé a hely felé, ahol az egész megtörtént. Ráébredek, hogy azon a helyen kell lennem most, hogy valóban szembenézze a múlttal, gyorsítok a tempómon, gyorsabban és keményebben futok amíg végre ott nem vagyok. A víz szélén megállok, és a part felé fordulok, arra a helyre, ahol esküszöm, még mindig látom a saját lenyomatomat. Előre a homokban, és megállok, amikor tudom, hogy megérkeztem a küldetésem helyére. Ez az a pont, amikor egy árnyékos alak tűnik fel, éppen a házam teraszánál. Már nem vagyok egyedül.